Атомні електростанції та інші об'єкти державної власності, необхідні для виконання державою своїх функцій. Перелік об'єктів, що не підлягають приватизації, щорічно переглядається Верховною Радою України. Приватизація може здійснюватися. У формі продажу об'єктів приватизації і незавершеного будівництва на аукціоні по конкурсу, в тому числі з виключним застосуванням майнових сертифікатів, вільно конвертованої валюти, продажу частину акцій, паїв в майні підприємства на аукціоні, по конкурсу на фондовій біржі. Окрім цього, викуп орендного майна, викуп за планом приватизації, викупу об'єктів малої приватизації, безплатної передачі майна. Глава 35. Спадкування за законом і за заповітом. Спадкове право – сукупність цивільно-правових норм, що встановлюють порядок переходу прав та обов'язків Померлої особи по праву спадкування нормами цивільного права становлюються дві підстави спадкування: за законом і заповітом. Якщо немає спадкоємців ні за законом, ні за заповітом, або кожен із спадкоємців не прийняв спадщини або всі спадкоємці позбавлені заповідачем спадщини майно померлого за правом спадкоємства переходить до держави. Часом відкриття спадщини визначається день смерті спадкодавця, день вступу в законну силу рішення суду при оголошенні особи померлою. Спадкодавцям як по закону, так і по заповіту можуть бути тільки громадяни, а не юридичні особи. Спадкоємцями можуть бути як громадяни, так і юридичні особи, а також держава. Спадкоємцями можуть бути живі на момент смерті особи по закону чи по заповіту. Діти померлого, що зачаті при його житті і народжені після його смерті. Усуваються від спадщини особи, які А. Навмисно позбавили життя спадкодавця або кого-небудь із спадкоємців, або зробили замах на їх життя. Б. Батьки, після дітей, у відношенні яких вони позбавлені батьківських прав і не були поновлені в цих правах на момент відкриття спадщини. В. Батьки і повнолітні діти ще, звісно, ухилялись від виконання покладених на них за законом обов'язків по отриманню спадкодавця, Якщо ці обставини підтверджені в судовому порядку. Спадкоємці за законом призиваються до спадщини в порядку черги. В Україні встановлено дві черги. До першої черги відносяться А Діти у тому числі усиновлені Б. Дружина і батьки. Усиновителі померлого В. Дитина померлого, яка народилася після його смерті Г. Онуки і правнуки, якщо на час відкриття спадщини немає в живих нікого з їх батьків, хто був би спадкоємцем До другої черги відносяться А. Брати і сестри померлого Б. Дід та бабка померлого, як з боку батька, так і з боку матері Окрім цього, до числа спадкаємців за законом належать непрацездатні особи, що поперебували на утриманні померлого не менше одного року до його смерті. Вони носять назву «утриманці» стаття 531 ЦК. Закон передбачає обов'язкову частину в спадщині, Статья 535.